משלי, פרק י"ד. חכמות נשים בנתה ביתה, ואיוולת בידיה תהרסנו. הולך ביושרו ירי אדוני, ונלוז דרכיו בוזה הוא. בפי אוויל חוטר גאווה, ושפתי חכמים תשמורם. בעין אלפים אבוס בר, ורב תבואות בכוח שור.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 פתי יאמין לכל דבר, וערום יבין לאשורו. חכם ירא וסר מרע, וכסיל מתעבר ובוטח. קצר אפיים יעשה איוולת, ואיש מזימות יסנא. נחלו פתאים איוולת, וערומים יכתירו דעת. שחו רעים לפני טובים, ורשעים על שערי צדיק.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 מציל נפשות עד אמת, ויפיח כזבים מרמה. ביראת אדוני מבטח עוז, ולבניו יהיה מחסה. יראת אדוני מקור חיים, לסור ממוקשי מוות. ברוב עם הדרת מלך, ובאפס לאום מחיתת רזון. ערך אפיים רב תבונה, וקצר רוח.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 רצון מלך לעבד משכיל, ועברתו תהיה מביש.